Aya, ala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wattakullaha al-lazhi tasaaluna bihi wal-arham Inna allaha kana alikum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunobakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahum فَضَافَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ حَاضِرِينَ جَمَاعَة Rahimani Warahimakumullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diutus oleh Allah diantaranya Adalah untuk menyempurnakan akhlak. Demikian kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hadith Yang sahih Inna mabu'ithu liutammima Makarimal akhlaq Wa fi riwayatin Li liutamimah masolihal akhlak sesuatu yang aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak akhlak yang mulia memiliki posisi yang tinggi dalam Islam demikian pula memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriukkan Imam Qirmizi kata Rasul SAW. Inna atmal muminina imanan ahsanuhum kulluq. Sesungguhnya paling sempurnanya orang-orang mukmin imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Demikian pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang perkara yang menyebabkan banyak orang-orang masuk jannah, masuk surga, dalam hadits yang juga diriutkan oleh Mirbidi, maka Rasulullah menjawab takwul Allah, husnul khuluk, yang paling banyak menyebabkan seorang masuk jannah, masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah takwa kepada Allah. Dan akhlak yang mulia Hadirin Rahimani wa rahimakumullah Perlu kita ketahui Dari sekian akhlak Akhlak yang mulia Adalah Perangai atau akhlak al-hayak Yaitu akhlak Dan perangai Pemalu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Bukhari Muslim dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda al-haya'u la ya'ti illa bi khairin bahwa perangai malu akhlak malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan dalam riwayat Imam Muslim Rasul menyatakan al-haya'u kulluhu khayr. Perangai malu itu semua baik. Oleh karena itu maka hendaklah kita sebagai seorang muslim berupaya, berusaha, berjuang agar meraih akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji akhlak yang memiliki nilai manfaat bagi dia di dunia dan di akhiratnya. Oleh karenanya perlu dijelaskan betapa banyak kaum muslimin mereka tidak tepat di dalam mengungkapkan kalimat malu. Mengungkapkan mengucapkan kalimat haya. Banyak di antara kaum muslimin yang menyatakan ketika Mereka diajak Untuk berjamaah ke masjid misalnya Tidak kami malu Karena kami jarang ke masjid Demikian pula ketika mereka Diajak untuk menuntut ilmu syari i. Yang demikian besar Keutamaannya seorang yang menuntut ilmu syari i. Ilmu Al-Quran Ilmu sunnah Rasulullah s.a.w. mereka menjawab, tidak kami malu, kami belum siap untuk menuntut ilmu syar'i. Dengan berbagai alasan mereka tolak di antara ungkapan yang diungkapkan adalah kami malu. Dalam keadaan hukum mencari ilmu syar'i adalah wajib fardu ain. Demikian Rasulullah sebutkan dalam hadith yang sahih. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin bahawa menuntut ilmu syar'i itu wajib fardu bagi setiap kaum muslimin laki dan perempuan dan kebaikan-kebaikan yang diajak yang diseru kepada kaum muslimin mereka senantiasa menjawab tidak enak karena malu diajak dihimbau untuk bersodakof menjawab malu tidak enak, cuba sedikit yang kita sodakofkan Diajak menjenguk orang sakit, malu tidak enak. Karena kami tidak punya apa-apa. enggak bawa apa-apa, malu. Dan berbagai macam bentuk kebajikan ketika disuruh dan diajak. Tidak jarang mereka menjawab, yaitu malu. Itu adalah pemahaman yang keliru dalam mempraktekkan kalimat malu atau akhlak malu. Bahkan di kalangan kamu wanita. Ketika mereka disuruh dan diajak untuk menutup aurat-aurat mereka yang itu hukumnya wajib, mereka tidak segan untuk menyatakan tidak enak malu kurang modern, kurang modern kurang modis ketika disuruh untuk menutupi aurat mereka. Demikian pula ketika mereka Diseru untuk berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Pun juga demikian. Malu sama teman-teman. Tidak -teman, enak. Teman-teman banyak yang tidak pakai jilbab. Sehingga kita malu untuk mengenakan. Dan berbagai macam bentuk jawaban-jawaban mereka. Di antaranya adalah malu. Tidak enak kita ini belum apa-apa Islam kita. Kita masih jauh masih awam. Tidak enak kalau kita pakai jilbab. Kalau kita pakai menutup awam kita. Seperti itulah. Kaum muslimin secara umum. Ketika diajak disuruh untuk menjalani sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Pakaian yang syari. Pakaian yang benar. Mereka menyatakan malu, tidak enak. Dengan berbagai macam ungkapan yang mereka lakukan, yang mereka ucapkan. Namun pada dasarnya keliru. Tidak tepat, tidak benar. Ketika mereka katakan itu malu. Hal dirim. Rahimahni wa rahimakumullah malu adalah tidak mungkin mendatangkan kecuali kebaikan. Demikian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan. Oleh karena itu mereka yang tidak memiliki malu, naqdulillah Rasulullah tegur dengan teguran yang keras dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari. Kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Idalam tasdhiyi fasnaq syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya perangai malu. Sudah tidak punya akhlak malu. silakan berbuat sekehendak kamu. Khaldirin. Rahimani urahimakumullah. Itu bukan anjuran dari Rasul. Tapi itu merupakan teguran. Betapa nistanya dan jeleknya dan buruknya. Ketika seorang sudah tidak memiliki malu. Maka tanda bagi dia untuk berbuat sesuatu. Sekehendak dia. Dan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya. Marilah kita semua berupaya. Berjuang. Agar supaya perangai malu itu selalu melekat dalam kalbu kita. Dan dalam benak kita. Dan dalam jasad kita. Hadirin. Rahimani wa Perangai malu demikian tinggi nilainya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau sudah tidak memiliki peraga malu maka banyak mereka terjerumus dalam lembah-lembah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Rasul SAW, "Inna min asratis saah an yurfa'al ilm" Wajibut al jahal, wajirbu al khamr, wajdharu al zina. Kata Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah ketika ilmu diangkat oleh Allah. Allah mengangkat ilmu. Bukan dengan diangkat dari dada-dadanya para ulama. Allah menghilangkan ilmu. Bukan dihilangkan dari dada-dadanya para ulama. Tapi Allah angkat ilmu. Allah hilangkan ilmu dengan dimatikannya para ulama ahlus sunnah. Sehingga kata Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menjadikan... Orang-orang jahil, itta juhal, ruusan juhal, mereka jadikan sebagai pimpinan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu dipilih diakad sebagai pimpinan. Fasuilu an ilmin, ditanya tentang ilmu. Fadlu wa audlu, kata Rasulullah SAW. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah sehingga ketika diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimatikannya para ulama sehingga orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama Allah dijadikan sebagai pemimpin maka kejahilan yang mewabah ini bagian juga dari tanah pada hari kiamat ketika kebodohan dan kejahilan mewabah mereka berbicara tanpa ilmu mereka berfatwa tanpa ilmu. Mereka berjalan beribadah tanpa ilmu. Ini merupakan ciri-ciri hari kiamat kata Rasulullah SAW. Yaitu yadbut al-jahl. Kokohnya kejahilan. Mewabahnya kejahilan. Demikian pula kata Rasulullah SAW. Di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat adalah. Yusrabul khamur. Minuman-minuman keras. Diminum seakan-akan tidak ada beban, dosa. Diminum dengan terang-terangan. Minuman-minuman keras. Diminum dikonsumsi dengan cara-cara yang menyedihkan dan menyakitkan. Mereka semakin berbahaya, semakin campurannya lebih mematikan. Mereka semakin bangga. Tidak sedikit kaum muslimin yang mereka jatuh dalam perkara ini naudzubillah dan imurukan tanda-tanda ricmat ketika mewabahnya minum-minuman keras dikonsumsi dengan mudah oleh mereka dalam keadaan khamr dikatakan al khamr kata para ulama li annahu yukhmirul aql karena dia menutup akal seseorang yang semula akal sehat tertutup menjadi tidak sehat sehingga dikatakan oleh Rasulullah merupakan ummul khabaith Bahwa induk daripada kejahatan Dosa adalah khomer Meminum minuman keras Ketika perkara ini sudah merebah Sudah mewabah Maka itu merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat Dan yang berikutnya kata Rasulullah SAW Yazharul zina Ketika zina pun telah mewabah Persindahan yang mewabah itu bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu syaitan yang merupakan musuh kaum muslimin yang paling nyata, mereka berusaha untuk mengemas sesuatu yang baik tertampak jelek. Sesuatu yang syar'i tertampak bukan syar'i. Sesuatu yang sunnah Tertampak bukan sunnah. Dan sebaliknya sesuatu yang tidak syar'i. Sesuatu yang dosa dan maksiat kepada Allah. Dikemasakan akan itu syar'i. Sesuatu yang batil. Dikemasakan akan itu adalah sunnah. Itu adalah kerjaan syaitan. Oleh karena itu kita harus waspada, Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu na'udzubillah. Dengan ungkapan-ungkapan Yang seakan-akan syari Tapi itu adalah batil Yang seakan-akan baik Tapi itu adalah keji Jangan sampai kita tertipu Yang itu merupakan perzinahan Apapun namanya yang mereka Sebutkan dan mereka ungkapkan Hendaklah kita menjauh Kita berhati-hati Jangan sampai tertipu Dengan slogan-sulogan itu Perbuatan zina dan perbuatan yang keji Demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran Walaatakurabuzina, innahu kanafahisha ta wasa. Saya bila, jangan kalian mendekat zina kata Allah. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang jalan yang paling jelek dan perbuatan keji, perbuatan yang keji dan jalan yang paling jelek itu zina. Zina akan menghancurkan, akan merusak tatanan nasab. Oleh karena itu. Maka zina adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang keji kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekat itu sudah diharamkan dalam Islam, apalagi berbuat zina. Sehingga syaitan dengan makarnya, dengan was-wasnya mereka syaitan berupaya untuk mengemas perbuatan zina ini dengan perbuatan seakan-akan itu syar'i dengan istilah nikah mutah dan itu haram, zina. Yang dilegalkan na'udzubillah min zalik Oleh karenanya Malu Yang sebenar benar malu adalah Mereka yang menjaga lisannya Lisannya tidak berucap Kecuali yang mendatangkan rizu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan baik Mereka yang menjaga perutnya Yang dia tidak makan dan tidak minum Kecuali perkara-perkara yang baik dan halal Menjaga kehormatannya yang dia tidak tuangkan syahwatnya kecuali di tempat-tempat yang halal. Yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Oleh karenanya, dengan hal ini, Marilah kita semua berupaya untuk selantiasa istiqamah. Dan menuntut ilmu syari dengan ikhlas kepada Allah. Agar kita terselamatkan dari jerat-jerat syaitan. Barakallahu lakum fil quranil azim. Wanafani wa iyaqum bimafih min dzikir al-hakim, fasyafiruh. Inna huwa al-wafur al Alhamdulillah. Allah yang menghendaki ini, dan kami tidak akan berhenti kecuali Allah menghendaki. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Hadirin, jamaah, salat jumaah rahimahni, warahmatullahi ala subhanahu wa taala berfirman dalam Al Qur'an di surat Al Baqarah, Ya ayuhuladin amanu, Udkhulu fi ke dalam wala tattabi'u khutwatish shaitani innahu lakum aduwwum mubin kata allah subhanahu wa ta'ala wahai orang-orang yang beriman ulkhulu fi silmikaffah hendaklah kalian betul-betul masuk dalam islam secara total masuk kalian dalam islam secara paripurna jangan tinggalkan sesuatu yang kalian ucapkan yang kalian perbuat dan yang kalian yakini kecuali Islam yang menjadi payung kalian. Islam yang membimbing kalian. Membimbing kita semua dalam kita berucap, Membimbing kita semua ketika kita beramal. Membimbing semua ketika kita berkeyakinan. Adalah bimbingnya Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang difahami oleh salahul Ummah. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabiin, dan man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin. Wala tattabi'u khutwatish shaiton, innahu lakum aduwwum mubin kata Allah. Jangan kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu lakum aduwwum mubin. Karena sungguh syaitan bagi kalian adalah musuh yang paling nyata. Langkah-langkah syaitan itu ialah Setiap yang meninggalkan perintah Allah adalah langkah-langkah syaitan. Setiap yang mendatangkan murka Allah, perbuat maksiat kepada Allah, itu semua langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa syaitan dengan upaya mereka untuk mengkelabuhi dan menyesatkan kaum muslimin adalah mengemas. Mengemas sesuatu yang hak. Yang benar. Seakan-akan tanpa batin. Sehingga kaum muslimin menjauh. Menghindar. Menjauh. Menghindar. Meninggalkan. Bahkan tidak segan-segan mereka mencela dan memaki-maki Orang-orang yang berbuat al-hak. Orang-orang yang berbuat sunnah. Itu kerjaannya syaitan. Dan demikian pula syaitan Berupaya untuk mengemas sesuatu yang Batil Sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dikemas akan akan itu hak Itu benar, itu sunnah Sehingga Mengkelabui kaum muslimin agar kaum muslimin Masuk di dalamnya Agar kaum muslimin terjerembab Dalam lembah maksiat Yang nista itu Itu kerjaan syaitan Hal ini juga merupakan suatu hal yang mendorong bagi kita Untuk kita benar-benar waspada dan hati-hati Dan memicu kita untuk semakin dekat kepada Allah Dan menuntut ilmu syar'i Karena ilmu syar'i itu merupakan imam dari amalan kita Imam dari ucapan kita Imam dari seluruh akidah kita Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab suhin yang menyatakan babul ilmi. Qabla al-kauli wal-amal. Bab ilmu terlebih dahulu. Sebelum berucap dan sebelum berbuat. Makanya Rasulullah s.a.w. menyebut ke dalam hadith yang suhi. ia muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu r.a. Kata Rasulullah s.a.w. Man salaka tarikun yautamisu fihi ilman. Sahalallahu lahu bihi tarikun ilal jannah. Bahkan siapa yang menempuh satu jalan... Dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan menuju jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita semua di samping kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala ucapan, akan segala perbuatan dan segala keyakinan yang kita yakini dalam Islam ini juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga amalan itu diterima. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang bisa kita sampaikan Subhanakallahu bihamdika Ashadu an la ilahi la taztaghfirka wa atubu laik Walhamdulillahi alamin استغفر الله طالبي وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صبيلا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سبحان الله <سؤال> تو ايمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم Um, terima kasih kerana